Sekarang pemberitaan Rasulullah SAW tentang Rusia dan permusuhannya Rusia di Barat. dengar apa hadisnya Rasulullah SAW berkata riwayat Ahmad Abu Dawud Ibnu Majah Ibnu Haidhban dalam sahihnya, dan Al Hakim dalam sahihnya. dari hadis di Mekah salah seorang daripada Sahabat Rasulullah SAW dia bilang, saya dengar Rasulullah SAW bersabda Tusalihun ar-rum Aminan Hatta tangzuna antum Wahum Aduwan min waraihim Fatunsarun Watagnamun Watansarifun Al-hadir Katanya nanti kamu orang wahai kaum muslimin Akan akor dengan barat Lantas Lantas Sesudah itu nanti kamu bersama Barat ini akan memerangi Lawan Di balik mereka itu Lantas kamu Menang dan kamu dapat Sesuatu yang kamu Rebut kembali sebagai hasil Perang Saudara-saudara sekarang kamu sumin umumnya Pro Barat Pro Perum, pro Amerika Khususnya di Timur Tengah Apa maksudnya Amerika menggiring Orang-orang yang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 في داخل لانجودان الحديثيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتان صليفون حتى تنزلوا بمارهن بيتلون فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل بالله غلب فيتداو فيتداو لانها بينهم فيثور المسلم إلى صليبهم فعند ذلك تُعذِّر الروم فيتَمِيُونَ للملحمة فيتُلُون فيقتلون ويكرم الله العصابة بالشهادة Katanya nanti kalau sudah ini menang Barat sudah menang bersama kaum musimik menghadapi Soviet Maka kata Rasulullah SAW Nanti kamu akan e, Melalui satu jalan Atau kamu berada di satu tempat Yang banyak pegunung pegunungnya Di Tulul Lantas salah seorang daripada Ruh Daripada Barat mengatakan Ini sekarang Salib yang menang Kata kaum musimik tidak tetapi Allah yang menang Akhirnya ini kata dan ini kata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 Membawa satu malapetaka yang tidak kita inginkan bersama Wallahu alam